I després del contacte informatiu de les 12 amb Catalunya Ràdio, aquesta setmana, dimarts, dijous i divendres i també la setmana que ve en aquests mateixos dies, després d'aquest contacte informatiu. doncs començarem una roda de converses amb els diversos portaveus dels grups municipals que formen part de l'Ajuntament de Palafrugell i obrirem aquesta roda de, de contactes amb Joan Ferrer, el portaveu de Ciutadans. Bon dia, Joan. Bon dia bon dia a tots, bon dia al director i a tots els funcionaris que treballava a la ràdio i bon dia a les ràdioients de Ràdio Municipal de Palafrugell. Doncs amb tu, Joan, gràcies per venir fins aquí als estudis. Començarem aquesta roda de, de, de converses. Primer de tot, doncs, ens agradaria que ens fessis una miqueta de balanç. Recordem que eh, Joan Ferrer doncs, es presentava per primera vegada com a cap de llista d'un partit, en aquest cas de, de Ciutadans i doncs, van obtenir un, un únic regidor que és, eh, que és ell, òbviament el, el primer de la, de la llista i veiem que es faci aquests balans aquest balanç d'aquest mitjany que porta l'Ajuntament eh, no sé si ho, ho has vist molt diferent de com t'ho esperaves des de fora No, jo sempre he vist que els ajuntaments és una tasca complexa, és una tasca que hi ha molta feina és una taxa que està pendent de diguéssim, de moltes lleis i, i, i institucions i, i relacions i lògicament també sabia que havia un ajuntament de funcionaris implicava que, que hi ha a més de la feina hi ha un treball complexe i que s'ha de dedicar moltes hores per portar-lo endavant. Mm -hmm. Diguem-ne que aquests sis mesos pues, ha sigut eh, en contacte amb els funcionaris amb la realitat de l'ajuntament amb tot el funcionament com es fa i al mateix temps dic que, que bueno, he tingut una certa preparació amb l'escola d'administració de, de, de Catalunya en el qual van tenir una setmana de, de treballs amb, amb diferents regidors de tot Catalunya i allà van aprendre una miqueta també les diferents perspectives des del punt de vista urbanisme, administratiu de contractació de lideratge d'equips de pressupostos i tot el que fa referència a una organització d'un un municipi i allà vaig comprovar que Palafrugell en molts aspectes era davanter en l'aspecte digital i en molts aspectes de, diguéssim d'opertura i d'organització d'entitats i de treball en equip mm -hmm. en aquest sentit a vegades des de fora les coses on no, no s'acaben de conèixer, no? Perquè és això, no? Si no estàs a dins, de, de, en aquest cas, d'un nens com és l'Ajuntament, doncs uh, hi ha coses que podries desconeixer. No sé si ha hagut alguna sorpresa agra agradable, i, i també de l'altra cara de la moneda, no? Si ha hagut sorpreses desagradables que hagis vist i que tu us pensaves, ostres, pensava que això funcionava millor. I, I al revés, eh? Coses que, com ara ens comentaves, eh? Que Palafurgil, doncs és un dels municipis pioners en l'àmbit digital de seu electrònica i, i, i això doncs, eh, no sé si ha hagut alguna cosa que t'hagi sorprès eh, en aquests sis mesos Bé, jo sí que m'ha sorprès una miqueta la qualitat i la capacitat dels funcionaris jo tots els caps d'àrea i la gent que té responsabilitat en les diferents comissions i grups i institucions són gent molt responsable molt oberta molt receptora i al mateix temps molt professional i està una miqueta alerta a tots els canvis que es produeixen a la societat. També he destacar el bon paper que està fent el secretari municipal i l'interventor, crec que són dues persones de màxima responsabilitat i que fan una feina molt professional sent provats i disposats a atendre qualsevol reclam o reivindicació i al mateix temps dir que un cert esgrat és que potser la part política són la part més feble. Jo reconec que als polítiques es falta debat, als polítiques es falta estar més sobre els temes, més repensar les coses, establir molt clar els objectius perquè els funcionaris i els equips puguin treballar. Això és el que he trobat. vull dir que una part el funcionari, funcionariat treballa molt bé, molt organitzat, molt professional i per altra part potser la, la classe política és la que ens falta una miqueta més de preparació i coneixen més els temes i està obert més els debats. Mm -hmm. Al final és molt complicat no? I, que una persona pugui saber de tot, no? això, això passa. No? Entres a un ajuntament i has de, has de començar a tenir coneixements doncs ja d'urbanisme, eh, de medi ambient d'administració electrònica de polítiques d'igualtat són aspectes que són molt diversos en aquest sentit tu ara ho comentaves que vas rebre o has estat rebent una formació és important no? aquesta, aquest reciclatge aquesta formació contínua per part també de les, dels polítics que hi ha l'Ajuntament i polítiques per tal d'intentar, doncs, en la mesura del que es pugui, doncs, intentar tenir coneixements de totes les activitats que es fan a l'Ajuntament. Efectivament. És, per això dic que la tasca d'un Ajuntament és complexa, els temes no són senzills i buscar solucions implica conèixer molt bé els objectius i la temàtica que s'està parlant. Jo crec que en aquest aspecte, vull dir que a mesura que, bueno, per, per tu sis mesos, però a mesura que estàs en les, en les comissions d'informació o en les diferents institucions o, o consorcis, vas tenir una idea molt clara de com funciona l'Ajuntament i, i et vas fent capaç una miqueta de veure eh, per un més o menys hauria d'anar, com s'haurien de fer les coses. Lògicament, els temes més tècnics, concretament aquí, són els funcionaris que han de respondre. Uh -huh. Per les grans orientacions polítiques, ha de ser una miqueta eh, els, els, els equips, els equips polítics. I, lògicament, una de les coses que, que ens van insistir des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya és, lògicament, muntar i liderar equips, equips transversals per fer brons a temes complexos. I un tema complex pot ser aquí les deixalles, no? la recollida de deixalles d'escombraries que no està funcionant o la caga dels gossos que tampoc està funcionant com redreixem el poble i, o en un pla de façanes en un pla de millora de, de les vies en un pla de, de recuperació dels carrers que siguin més transitables vol dir que crec que és important en aquest moment és liderar, crear equips transversals i objectius molt clars definits i senzills de complir i que, que es poguin fer, diguéssim, amb una legislatura, perquè una legislatura entre quan comences i quan acabes va, va, va ràpid el temps, eh? Uh -huh. I si no es prenen decisions al principi i després per arribar al final no es podran cometre, a cometre diguéssim, els, els objectius que un s'ha enmarcat i que s'ha proposat. Es comentava, Joan, doncs, que eh, has pogut comprovar que hi ha temes, doncs, que que és complex no? que la gestió de l'Ajuntament. En aquest sentit, a vegades, doncs, quan un està fora, sempre intenta no reclamar doncs, que l'Ajuntament faci això, que intenti fer allò altre. També t'has pogut posar en la pell d'aquesta gent, doncs, que, o d'aquests governants, no només els d'ara, i eh? el, el grup anterior que, que, que també va governar a Palafrugell en, en el sentit de dir, carai, bueno, poder dirigir això i poder no tot està a les seves mans a vegades no hi poden fer més o no sé si ho veus d'aquesta manera Sí, ves que la política és, és complicada en l'aspecte que has de, has de comptar en, en el que es pot aconseguir i en el que es vol i en el que la gent demana i és, això es tracta buscar un equilibri no? entre el que es vol, el que es pot i el que la gent demana i aquest equilibri és a base d'escoltar de, a base de pensar i a base de crear aquests equips que busquin les millors solucions per la majoria del poble. Uh -huh. uh, anem comentant no? aquesta amb en, amb en Joan Ferrer, del portaveu de Ciutadans de l'Ajuntament de Palafrugell, doncs aquests sis mesos que porta a l'Ajuntament. Entre els aspectes que ens has comentat ara o que has deixat anar una miqueta, no? que hi ha temes que no funcionen, vull dir que són temes de neteja, de, de serveis, uh, això és el o és el que veus, el que detectes o el que has detectat en aquests sis mesos o has confirmat, potser, perquè ja ho, venies, ja ho tenies clar abans d'entrar a l'Ajuntament que és un dels temes que s'ha de posar més eh, insist que s'ha d'intentar, doncs, no sé si solucionar-ho del tot perquè és complicat, no? perquè al final mm -hmm. també hi entra, no només hi ha una part de, dels treballadors o de l'Ajuntament no? sinó també hi ha una part del civisme de la gent aleshores és complicat de solucionar tot, però no sé si és una de les coses en les quals tu creus que s'han de d'esmerxar més esforços. Bé, bueno, jo distinciejo tres punts. El primer punt és la vida institucional aquí a Palafrugell. Jo soc molt crític amb l'equip de govern en diversos temes. No hendegen les banderes oficials. Ara mateix rebarem subvencions de la Comunitat Econòmica Europea pel Museu del Suro i resulta que tenim segressada la bandera europea. Es col·loquen pancartes partidistes a l'esfasana municipal, no presideix el quadre del president actuant en el consistori, no es fan respectar el reglament orgànic municipal permetent l'emprotiment d'arbres, carrers, mobilització pública, locució de símbols no oficials a les faroles i giratoris. Ens obliguen a mantenir amb diners de tots l'Associació de Municipis de la, per la Independència, l'AMI, Eh, associació que no defensa els drets de tots els ciutadans i que no respecta la legalitat actual. Eh, lògicament veig que els mitjans de comunicació locals són molt pro però fer-se el moviment independentista, no veus una realitat de Palafrugell que és molt diversa i molt àmplia, Veig que el senyor alcalde pues, no deixa participar en els plens com un desitxaria. Crec que hi ha una restricció de les aportacions que poden fer els grups de l'oposició, que, que és necessari que, que escolti, que és necessari que, la... que els plens, com qualsevol òrgan, s'escolti la gent i es deixi parlar. No imposar per llei el que ell vol i interpretar la llei segons la seva manera. En segon lloc, jo distingiria els serveis. Concretament veig que els serveis de, de recollida no funciona. La caga del gos no funciona. Som un, un poble turístic i en això no cal ser molt originals. Cal mirar altres pobles, com, com han treballat això. I s'hauria de treballar baix de tres aspectes. Per un lloc, lògicament, en campanyes de civisme, les escoles s'han treballat en el programa d'Escola Verda, doncs des de les escoles pot arribar les famílies i les famílies es pot respondre que la gent sigui més cívica i sigui més respectuosa en el tema de la recollida de, de, de deixalles. segon lloc, bé que la caca dels gossos tampoc es pren les mesures necessàries. Això don molt mala imatge la gent de fora amb la qual ja heu parlat i tenim contactes i hi ha gent europea o gent que ve a altres països veu Palafrugell com un poble brut. I Jo crec que és una cosa greu que seria de fer un treball, per això dic aquí, interdisciplinari i, i diferents departaments per fer, fer com es pot millorar i amb el consens de tots, des de l'equip de govern, l'oposició i els diferents departaments que ens han promès, per una vegada que es presenta un programa, es va posposant es va posposant, passen els dies i veig que les, que les 14 casetes que hi han són un niu de rates, de brutícia i d'acumulació de, de tracos jo crec que hi ha altres mesures a fer i que el poble, abans de l'estiu hauria de ser més net i presentat i més curós en aquest tema mm -hmm. uh, Aquestes són algunes de les són febles, no? Que, que veus, les crítiques que, que vosaltres de Ciutadans feu uh, algunes d'elles les has verbalitzat en alguns dels plens, fins i tot alguna vegada uh, poder, no sé, Joan uh, hem vist que has, has tractat o heu presentat alguna emoció fins i tot un xic... Um, que poder no era del tot... Eh, que no tenia tot a veure amb el, amb el municipi, no? Que era poder... No sé si, no sé si eh, passa, eh, que eh, a vegades fets que, o aspectes que tenen a veure més podem Catalunya o amb Espanya en general, des del partit s'ho imposa la gent que teniu en, el, en els ajuntaments, se'ls imposa doncs que ho portin a, en els plens. No sé si tenir una, una llibertat en aquest sentit o també hi ha temes que des del partit s'ho imposa o s us, no sé si dir recomanen que també porteu en les sessions plenàries dels ajuntaments on els Ciutadans té representació Escolti, hem presentat dues mocions i lògicament quan presentem una moció no ho assumim no? tant uh -huh. el partit com el regidor i ho debatem, i si hi ha molts canvis els fem cada, cada, cada regidor en el seu poble jo he presentat una moció Uh, dos mocions aquest, uh, aquest any han de presentarat una altra sobre el tema de la corrupció. El primer lloc, nosaltres una, una auditoria. Una auditoria és tenir una ISO. Tenir una ISO és donar criteri de què les coses estan fent. Per tant, jo no crec que, que sigui dir que hi ha corrupció i no hi ha corrupció, és dir si les coses fan bé, o no es fan bé. I això, les empreses tenen aquesta ISO, totes les empreses que tenen una certa qualitat i un cert control de, de, de, dels seus processos, els interessa tenir aquesta issu, doncs pues l'Ajuntament tenir un issu, un cezell de qualitat conforme les coses fan jo crec que seria un avantatge de cara a la ciutadania i de cara al mateix Ajuntament i als funcionaris en segon lloc, jo vaig presentar per la convivència i el recolzament de, de totes les forces de seguretat. Aquí tenim la Guàrdia Civil, que està treballant pel poble. Tenim la Policia Nacional, que també està treballant pel poble. Tenim la Policia, a la qual treballa pel poble. I el Mossos d'Esquadra, tenint lo pel poble. Per tant, demanar que es respeti la llei i que es defensi aquests, eh, aquestes actuacions i aquestes forces, en aquest cas, de seguretat de l'Estat i de Catalunya i locals, em fa l'efecte que és un servei molt grat, després de passar el que va passar a Catalunya i que aquí també hi ha hagut casos de certa violència per certs elements d'aquí de Palafrugell. Per tant, jo, jo no vull dir alarmar a la gent, però sí reconeixer el treball que estan fent en aquest cas les forces i coses de seguretat de l'Estat i locals. Uh -huh. I en tercer lloc, bueno, presentaran sobre la corrupció. La corrupció és un tema que ens preocupa moltíssim i això Ciutadans està molt clar. El primer que fica la mà se'n se va fora. Veiem que han dimitit tres per fer còpies, de, en aquest cas, de treballs de màsters que havien fet i s'han retirat de la via pública gent que ha estat amb un alcalde que ha tingut també problemes en el tema de gestió, també ha sigut apartat. Nosaltres mateixos, els regidors, en cas que no paguem la quota, que no comprim els seus organismes, ràpidament el partit lògicament es d'on de baixa, perquè aquesta lluita és molt important. Sabem que la ciutadania té una desconfiança envers els polítics. Jo crec que s'ha de fer visible des del món local fins, al món, eh, fins a la societat en general uh -huh. A vegades eh, jo em referit també en certs aspectes que o pots presentar l'emoció i un pot estar d'acord o no, no? Des, de, des de fora amb, amb el, el que seria poder dir, el titular de l'emoció però potser, després si entres a llegir en el fons hi doncs ha aspectes que, que s'extralimiten una miqueta no? de, de, del que eh, podria doncs, eh, tenir a veure amb, amb, amb el municipi de Palafrugell o a vegades hi ha aspectes que poder no són del tot municipals diguem-ne, poder això és un des de fora que ho escolti pot dir carai, ara per què toca aquest tema o per què ara treu això si ara no, no té res a veure no sé si si saps per on, si saps per on vull anar sí, sí, però vull dir que bueno, tots hem viscut la que ha passat aquí a Catalunya els últims mesos i lògicament tot ens afecta jo l'altre dia deia abans de comentar els pressupostos que, que feien un preàmbul i, i, i donar unes idees bàsiques dient, ah, si, estall, si nosaltres vivim del turisme es tallen les fronteres alguna repercussió tindrà si nosaltres tallem les vies de, de l'àvia alguna repercussió en tindrà si nosaltres creiem un conflicte alguna repercussió en tindrà en una vinguda de turisme però jo penso que la realitat nacional autonòmica o catalana i, i local estan mica miqueta interrelacionades i veig que el tema de la seguretat com el tema de la convivència com el tema de la corrupció com el tema de, de, de, fet, de donar suport a totes les forces i coses de seguretat jo crec que són temes d'actualitat que tenen molt a veure la, en el món local així ho crec jo que m'han deixat sol, a mi no m importa. Uh, jo crec que els temes estan ben enfocats. La reflexió que hi ha d'interès és una reflexió que ha fet professionals lògicament. I després hi ha alguna cosa que jum nosaltres als regidors en cada poble. Però en principis jo no trobo que vagi en contra dels interessos de, de les ciutadans de Palabruge. ens al contrari, en benefici d'ells que els coses de seguretat, estiguin reconeguts, estiguin defensats estiguin protegits això és un avantatge per tots perquè estan treballant per nosaltres que, que la corrupció s'ha de lluitar en tots els estaments és a favor de, de, de, del ciutadà de peu que després es, es faci una auditoria dels comptes de per veure si tots els processos fan bé i o s'obtenen si una ISO i que és el benefici i prestigi de l'Ajuntament de, de Palafrugell no és en contra de ningú és el contrari, és en benefici de la ciutadania uh -huh. que aclara la, la, la, la vostra postura des, de, des del vostre grup i la, la teva també com a, com a portaveu de, de ciutadans has, has tocat també un tema no? de, en concret en aquest cas que, que creus que és el que menys podria funcionar segons la teva visió en aquest cas que és la l'avortícia no? que, que segons tu hi al municipi eh, nosaltres durant les eleccions o abans de les eleccions, millor dit vam fer no? una, una enquesta a la gent i era un dels temes que més els preocupava eh, també eh, des de l'equip de govern diu que és un dels temes que més els preocupa i que s'estan fent mesures en aquest sentit mm, des de Ciutadans creieu que les mesures que estan duent a Tema no són les suficients no són les adequades perquè eh, comentaves, una campanya de civisme s'ha dut a terme, no? o s'explica que s'ha dut a terme una campanya de civisme, amb diversos informadores eh, que han doncs, eh, donat informació a la gent de, de Palafrugell de, sobre com s'ha de, de, doncs, de fer la, la recollida d'escombraries, de, de, com s'ha de d'abocar doncs, eh, les compraries als, als contenidors també doncs, per què serveixen aquests tancats eh, què trobeu a faltar a vosaltres que, que, que no fa l'Ajuntament per tal d'intentar doncs, eh, trobar una solució per a aquest problema o millorar la, la situació jo ja dic des de l'educació i ja els programes d'Escola Verde a les escoles, doncs d'aquests programes eh, lògicament conscienciar la gent jove que és molt important i de, de la gent jove arribarà les famílies i les famílies i això no és un cost que tingui massa no és, un, que és una activitat que tingui massa cost econòmica, eh? vol dir, és des de baix arribar a les famílies i les famílies, lògicament, arribaríem una miqueta a trobar el nos dur amb el qual es poden buscar solucions segon, buscar pues, asseure's diferents en aquest cas, fer un, un equip interdisciplinari de l'Ajuntament i treballar i buscar solucions en tercer lloc, jo crec que les 14 casetes que hi ha no afavoreix. Jo me recordaré sempre visitant aquí un càmping que resulta que entro al càmping i no veig cap paperer enlloc. I dic, com és possible però que no hi hagi papereres? Però és que de, després em vaig donar que tampoc hi havia papers. Vol dir que afavorint aquestes casetes, que la gent llenci qualsevol cosa en qualsevol moment del dia, no crec que sigui cap solució, han d'estar a llocs adients, eh, diguéssim, els contenidors, imprescindibles, però després la gent donar-li facilitat que els porti o a la deixalleria o a un altre local més proper al poble, perquè els matalassos i tot el tipus de mobiliaris que es llencen neveres i coses així desapareguen dels carrers de Palafrugell, ni més ni menys. Per tant, jo crec que no, l'equip de govern no ha pensat suficientment, no ha treballat suficient aquest tema mm -hmm. no s'ha informat com treballen altres pobles que si sí funciona per tant jo crec que és, és en voluntat de fer-ho, però torno a replegar però torno a repetir, si resulta que des del mateix alcaldia i des del mateix equip de govern permetre que els carrers s'embrutin i es col·loquin símbols i coses no oficials i que no compleixen la normativa és una miqueta afavorit també a la brutícia, per tant jo crec que hi ha una certa contradicció en el mateix equip de govern Uh -huh. Veiem doncs, que poses la mirada en aquest tema de la brutícia de la recollida de, de residus que no funciona, també les, eh, doncs les, les caques no?, dels de, de gossos que, que, que es poden, doncs, eh, també que és un problema que, que, que has pogut copsar i que també la gent s'ha doncs, traslladat eh, Estem a la, a la recta final d'aquesta conversa amb tu, Joan, i ens agradaria doncs, també que ens eh, algun altre aspecte que hagis vist en aquests sis mesos que no acabis eh, de veure el tot correcte o, o sí, no? que vulguis destacar com a, com a positiu, tot i que ja n'has comentat alguns. Eh? Ja, jo bueno, voldria dir que es va parlar amb l'Ajuntament de fer una, una taula del canvi climàtic, no, no s'ha portat a terme. Jo crec que el canvi climàtic no hem d'esperar des de dalt, sinó hem de ser des de, des de baix, el que hem de començar a treballar i a canviar actituds. Jo crec que aquí haurien de ser, en un poble que estem, haurien de ser molt decidits a tirar endavant projectes, des a de canvi d'horari, d'entrada a les escoles, l'horari continu, eh, feina anar les primeres quatre vegades a les escoles, això implica pues, molt remenament de cotxes, de mobilitat i tal, cosa que també no passaria començar abans els horaris vull dir que el temps ens ho permet això suposaria molestar l'estalvi alumínic al uh, lògicament després diria jo que a nivell educatiu malgrat que es fan molt, moltes coses i que estan molt ben dirigides jo crec que hi ha un aspecte que, que una miqueta fallem jo crec que donem les espatlles al mar no hi ha cap aquí escola de mar hi havia però no hi és i és un, és un tema crec que molt important de cara al futur. Al mateix temps hauria d'haver-hi una educació envers el mar. Jo penso que els, el mes de juny i principi de setembre tots els infants haurien de passar per activitats aquàtiques. Nosaltres, des de quart jo vaig viure que l'escola de vela de Calella es va afavorir una activitat, però pues, el quart i va ser fabulosa, mm -hmm. i vaig començar a pensar, i vam estar discutint amb molta gent que ha estat treballant, com és possible que els nostres alumnes, els nostres ciutadans joves, pues, donen l'espai al mar. Dir, el mar el tenim aquí, i hi ha moltes possibilitats, i després tenim molts clubs que estiguin afavorits a, a fer aquestes habilitats de carles infants. Per això dic, el juny, i al setembre seria fer activitat marítima a partir de quart de d'educació primària fins a l'ESO. Que tothom sàpiga anar en surf, que tothom sàpiga anar fent a vela, que tothom pugui accedir a diferents actives que es fan al mar i que tothom tingui una educació eh, del mar que agudim i que tenim aquí com un recurs molt important. Uh -huh. Molt bé, aquestes serien algunes de les millores que faria, i que de fet ja ho vas comentar eh? en el seu moment, eh? ja ho has anat dient alguna vegada en el, el pla, i si no vaig errat doncs intentar afavorir aquesta educació envers, a, a la, doncs, ja sigui, a intentar doncs, fer desenvolupar activitats en el, en el mar o també fins doncs, i tot aquesta educació no? envers el mar, per, suposo també lligats una miqueta amb el medi ambient, no, Joan, des d'aquí? Sí, després hi tinc una altra cosa, perquè la dia vam aprovar que en el tema de les deixalles donem 100.000 euros per comprar un camió i dues persones per recollir mobles. Jo sempre dic, dic, escolta, estem parlant d'economia circular, estem parlant d'economia integral, escolta, dic, això, aquests 100.000 euros, perquè no anem a crear una empresa d'economia social? Tenim el polígon parat? Escolta, és un, és un projecte que seria europeu, que això, si el terreny el posa l'Ajuntament i la nau posa Fontos Feder, doncs teníem que anar quasi 20 llocs de treball. Restauraríem, restauraríem els mobles, les gompartonals a vendre, Podríem recollir tot tipus de l'altre domèstic i recuperar-la i altres coses i encerts que hi ha a les famílies. Jo crec que seria una bona idea, jo crec que donaria treball i jo crec que seria una manera de, de recuperar aquestes coses que són necessàries perquè després, com hi ha molta mobilitat de la gent, doncs poder, poder eh, diguem, no, eh, preparar un pis diferent d'aquest tipus de mobiliari. De fet, es fa, però no es fa en un tema més, eh, poc professional, ho fa des de Càritas, però jo crec que s'hauria de fer més professional el tema i de tal manera podem ser com un nucli important de tots els pobles al voltant. Una nau que restaurés, una nau que recuperés aquest... I precisament ahir l'altre dia encara estava llançant el cort Inglés com està fent tot un esforç de tot el tema de l'electrodomèstic de recuperació de l'electrodomèstic de les peces eh, i, i desfer tot el matenar que es pugui i reciclar-lo lògicament en, en fàbriques i entitats i institucions que si s'ho permeti la legislació per tant jo crec que aquí és un camp a treballar mm -hmm. i per altra part, torno a dir nosaltres eh, tot el tema de la desestacionalització s'ha de buscar alternatives a, a l'hivern aquí a la costa i eh, jo que penso que, el, el que està canviant el tema de turisme eh, ens han de posar les piles veig que el tema de poder estar de lluitar des de que arriba el turisme fins que surt, s'ha de treballar amb les xarxes socials que ja es fan però encara ha millorat s'ha d'estar amb més presència en tot el món de la, de la comunicació i després buscar altres activitats que afavoreixin no? que ja siguin fires ja, ja siguin activitats aquàtiques com per exemple es va fer la Radical, que es va fer i que dona molta importància i molta mobilitat. més de 1. 400 persones que venen aquí en aquesta temporada, jo crec que és bo. Per tant, tenim d'aquí fins a, del setembre fins al eh, Nadal, que hi ha un temps bastant bo que ara agudim. I després de Nadal fins a Semana Santa, pues, hi hauria altres coses que es podien fer per una, per una miqueta de vida als pobles costaners. Que, que tenim i que no que no disfrutem ni gaudim ni aprofitem. Mm -hmm. Molt bé, Joan doncs amb aquesta idea acabarem aquesta conversa que, que iniciem avui amb tu i seguirem amb la resta de de, de partits, de grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell que estan doncs a... Com, com a equip de, que formen part no? de l'Ajuntament de, de, de Palafrugell des del mes de maig de, de, després de les eleccions municipals i Joan Ferrer eh, t'acomiadem, desitgem unes bones festes unes bones, eh, doncs, bon, una bona entrada d'any i ens retrobem doncs, ja de, de cara a l'any vinent tot i que abans tindrem també la, la sessió plenària de, de dilluns 23 de, de, de desembre Moltes gràcies a vosaltres bones festes a tothom molta salut, sort a tothom molta salut, eh, molta ben entre tots i bona convivència respecte i diversitat moltes gràcies a tots vosaltres i per la vostra feina